я трохи помовчав, міркуючи про засади, які проголосив Понто, і згадав вичитане десь правило, що кожен повинен поводитись так, щоб його вчинки могли бути нормою для всіх, тобто так, як він хотів би, щоб з ним повелися інший, і надаремно силкувався погодити це правило з життєвою мудрістю Понто. Мені спало на думку, що дружні послуги, які тепер робить мені Понто, може також вийдуть мені на шкоду, а йому на користь. І я навпростець сказав йому про це. Ох ти базікало, засміявся Понто, та хіба про тебе йдеться? Від тебе мені не може бути ані користі, ані шкоди. Твоїм мертвим знанням я не заздрю, твоїх уподобань не поділяю. А якби ти замислив проти мене щось лихе, то я переважаю тебе і спритністю, і силою. Стрибну, схоплю тебе своїми гострими зубами за карк, і тобі каюк. Мене пойняв небоякий страх перед своїм власним товаришем. І він ще побільшав, коли якийсь великий чорний пудель приязно за собачим звичаєм привітався з Понто, і обидва вони, позираючи на мене, Палючими очима тихо забалакали між собою. Прищуливши вуха, я чкурнув у бік, та скоро чорний пудель пішов, і Понто знов прибіг до мене, гукаючи. «Ходімо далі, друже!» «О небесна сила!» – вражено сказав я. «Хто цей поважний добродій? Він, Либонь, так само добре обізнаний життям, як і ти?» «Здається мені, – відповів Понто, – що ти злякався мого доброго дядька». Буде з скарамуша, Мало того, що ти кіт, а ще й маєш заячу натуру!» «То чого ж, відповів я, чого у того дядька так палали очі, коли він поглядав на мене, і про що ви перешіптувались, так підозріло і таємниче?» «Не приховаю від тебе, – відповів Понто, – не приховаю від тебе, любий муре, що мій старий дядько трохи буркітливий. І як усі в його віці дотримуються давніх застарілих поглядів, він здивувався, побачивши нас разом, бо наше нерівне становище не допускає ніякого зближення. Я запевнив його, що ти дуже освічений, вихований юнак, і що з тобою мені досі було дуже весело. Тоді він дозволив мені часом розмовляти з тобою, тільки попередив, щоб я не надумав привести тебе на пуделячі збори. Ти ніколи не матимеш такої честі хоча б через свої маленькі вуха, що вже самі собою свідчить про твоє низьке походження і порядним капловухим пуделям взагалі здалися б непристойними. Я пообіцяв не порушувати його заборони». Якби я тоді вже щонебудь знав про свого великого предка, кота в чоботях, який досяг високих посад і великої шани, ставши нерозлучним другом короля Готліба, то дуже легко довів би пудливі Понто, що присутність, нащадка такого славетного роду повинна робити честь будь-яким пуділячим зборам. Та бувши тоді ще не віглосом, я мусив терпіти що Скарамуш і Понто гордували мною.